Ну, та ці жебраки все би забрали. Таке воно кашливе та заслинене, що ціпа в руках негодно удержати, та ще воно, кокошиці. Іди на зломану голову, гадай, що я гроші кую або краду. Федір чолапав до своєї хати та не переставав шептати. А я ж Андрій де силу пустив? Ци я її проданцював, чи я її пропив? Та ж вся вона сіла в тебе над твоїм подвір'ю. А я ж, Андрій, куде силу пустив?» В хаті скинув чоботий та й ляг на постіль. Лежав до самого вечора і без вечері заснув. Але ще кури не піяли, як він зірвався, гримнув клубами до дощок, знов ляг і знов зірвався. Через маленькі віконці гляділа на нього осіння ніч. Десь то і не ніч, але чорна жура, що голосила по вуглах хати і дивилася на нього сивавим немилосервним оком. Воно його так зціпило, що він не міг рушитися і показувало йому ніби образи на віконці, ніби привиди у повітрі. Ото сидить він між маленькими жидиками, дозирає їх, пістує, а вони його тягають за чупер плюють у лице. То знов клячить він у церкві, у тім куті, де жебраки чолами об підлогу гримають. Він гримає ще голосніше, а всі жінки йдуть до нього і дають кожна побоханцеві хліба. Він їх кладе у пазуху, кладе і стає такий широкий, що люди розступаються, а йому стид, стид, а чоло так болить. О! Він іде городом курочки, не йде, а скрадається під стодолу. Витягає снопик із стріхи, насипає в нього з люльки ватерки і тікає, тікає. Чує поза собою, як коли очима видить, що під стріхи вилизується маленький червоний язичок, вилизується і ховається Ой-ой-ой-ой-ой. Той язичок запік його у самий мозок. З усієї сили він освободився з невидимих пут, зірвався і подивився у віконце. Воно як кат прошибало його наскрізь. Знов валить і буде мордувати своїми образами. Настрашився, не бачив ніякого виходу, звертівся, аби десь утекти. І перед ним, якби якісь ворота отворилися... Йому стало легше, і він борзенько подався до них. Може, мав шістнадцять літ, як йшов зі свого села. Такої ясної днини, такого веселого сонця він ніколи вже не бачив. Воно пестило зелені трави, сині ліси і білі потоки. Оглянувся за селом. Коби хто прийшов і сказав одно слово, та й вернувся. Ой, тото, -то вернув бися. Він мене б'є, катує, їсти не дає, нічого на мене не покладе. Лунав його голос по зелених травах. же вас тату земля не прожерла. І ще скоріше пішов. Минув сільські поля, поминув ще два села, і з горба побачив місто, що вилискувалося проти сонця, як змій блискучий.